А я була раділа, що про війну з Торчином уже й балакати перестали. А що ж, бабуню, може на батьківщину їхати? На землю сідати? Посміхнувся богун. Та невже ж тобі ще й досі не можна до бубнула повернутися? Вже ж мало не десять років, тиняйся по чужих сторонах. Хоч би й можна було, бабусю, не такий тепер час. Та й Тимко, тут до вас так привик, що краще ніж у тих родичів. Жальтко, тільки що занадто ви же з ним панькаєтесь. Ач, який пустун виріс, підкинув богун тимка вгору. Хлопець аж заверещав від задоволення. Ще, татку, ще! Ну, годі вже. Іди погуляй на дворі. А бач, як сонечко засміялося. Ласкавий промінь квітневого сонця заглянув крізь вікна в простору кімнату. Довгий дубовий стіл з лавами коло нього, ікони, повбирені вишиваними рушниками, велика скриня, кілька з посудом, і все немов ожило. Тимко вибіг, застебуючи кожушок. Богом пройшовсь по кімнаті і звернувся до діда. Вночі треба їхати. Перекажіть кому слід, щоб у всіх справах звертались до зайди. Ну, про Тимка і Оксану самі знаєте. Дід тільки мовчки кивнув головою. «А ти що, навіть без джури думаєш вирушати?» «Так безпечніше!» Дід запитав ще щось. Богун відповів. Розмовляли тихо і спокійно. Здавалося, що мова йде не про далеку небезпечну виправу, не про майбутню криваву війну, а про якісь зовсім звичні речі. Оксана сиділа коло вікна, низько схиливши голову. «Ой, як би вона зраділа...» почувши, що любий її Іван залишається дома, назавжди, бо навіть, що він не сьогодні поїде, а завтра, чи післязавтра. Але така надія навіть не вирухнулася в Оксанині в серці. Дівчина знала твердо, що про якесь зволікання не може бути й мови. Не пізніше, як уночі, богун мусить вирушити в далеку дорогу на зустріч бурі, Назустріч кривавій грозі, що невблаганно насувалася з невідомих просторів Дикого поля. Незвичайне оживлення в місті Чигирині, на вулицях, на майданах, по корчмах і на подвір'ях, сила реєстровиків, польських жовнірів різної зброї, німецької піхоти, челяді. Сказати б, свято якесь, але в свято б. Гуляли, пили й гукали по всіх шинках, танцювали під троїстом музику, співали пісень. Сьогодні ж, так само, як і вчора, і вже кілька день, на вулицях рідко побачиш п'яного. Не чуєш молодецького вигуку, а старці й кобзарі, що їх так багато буває на кожному святі в Чигирині, тепер начебто поховалися. Ні, не свято. Це лише готування до свята. Та й то незвичайного кілька днів тому відступлено похід на зрадника й бунтівника колишнього сотника чегиринського Зіновія Богдана Хмельницького староста чегиринський молодий конець польський десь у підгірцях чи в бродах кажуть лежить хвори отож найбільший рух помітно на подвір'ї полковника чегиринського Станіслава Михайла Кричевського старий полковник із раннього рана приймає полкову старшину. Видає накази, не забуває згадати про найменшу дрібницю. Незвичайною енергією і начебто якоюсь прихованою радістю блищать його сміливі очі. Щасливий старий вояка. «Дивись ти», – шепочеться дехто з реєстровиків. «Е чого б здається радіти старому полковникові? Це ж не проти невірної татарви, як бувало старим Конець польським. Це ж проти козаків доводиться вирушати. Ага. А з Хмельницьким це Росії знають. Вони навіть приятелювали. А то ж бо, коме Хмельницький, коме Кричевський, тільки було й чуєш. Ото як у тіт був Хмельницький з під варти, хіба ж не казали, що Кричевський випустив його навмисне? А, ну вже й випустив. Що не кажи, а другого такого полковника, як Кречевський, навряд чи знайдеш. А все ж таки лях. Та який він лях. Тільки що віри ляської. І батько католик, і дід. Тільки казали, прадід був грецької віри. Та хіба в тому річ? Ага, он і Ярема Вишневецький був православний. Та що з того? Ну, про Ярем вже й не кажи. Він би. «Живими козаків у землю позакопував!» «А от що Кречевський воюватиме з хмелем, це дивно!» «Воюватиме і з хмелем, і з кожним, хто проти речі Посполитої восстане!» «І нам треба воювати!» – казав дехто з реєстрової старшини. «Годі вже нам о тих Все одно ні до чого доброго не доведуть!» З такими не сперечалися. А старшині що?» Порозсідалися собі на хуторах, цвенькають потроху по ляськи, набувають ґрунта, багатіють. Дехто навіть прізвища поперекручував на панський штиб. Ну чорт, олого батька таким козацькі права. Ммм, постинати б їх зрадників усіх до одного. Кричевський дарма що ляха, куди кращий от цих підляшків. Але чого все ж таки радіє Кричевський? Вчора надвечір приїхав до нього якийсь шляхтич. Дехто казав, що збродів, а з листами від пана Хорунжого Коронного, а інші навіть божилися, що з Корсуня чи з Богослава. Але, напевно, сказати ніхто не міг. Сам же шляхтич на диву був мовчазний і навіть за кохлем доброго меду язика не розв'язував. Можливо, що йому взагалі важко було говорити. А через усю праву щоку Закриваючи окою більшу частину лоба, туго намотана була в того шляхтича широка обв'язка. Певно не так, що давно хтось добренько почастував шаблюкою. І з ногою щось було в шляхтича не все гаразд. Чи то теж від удару, чи може і зроду було так, але щось уже дуже припадав пан Цибульський на ліву ногу. «Це який з нього в Цибульський?» – сміялися козаки. «Пан Кривуля та й годі!» Так і звали його весь час Кривуля. А що, Кривуля знову пана полковника? Знову? Усе листи читають? Так хто його розбере, і листи читають, і розмовляють, а то й просто так сидять та винежину посмоктують? А чо ж той Кривуля без пахолків приїхав? Так, кажуть, розбіглися в нього пахолки коло самого Чагирина. Та ну, от тобі ну. Пахолки певно не дурні? До Хмельницького ж зовсім тут недалеко. А що, хіба вирушив Січ Хмельницький? Та хто і зна, тільки щось дуже заворушилася старшина. Про те, що Хмельницький з трьома тисячами запорожців та втікачів з України йде проти польського війська, офіційних відомостей не було. Але всі, навіть прості козаки і жовніри, про це знали. Дивувалися, що Кривуля теж, певно, збирався в похід. Бо навішав на себе стільки зброї, що просто курам насміх. «Чи не занадто вже, пане Яне?» – посміхаючись, сказав Кречевський. «Гляди, щоб це тебе якось не зрадило!» «Нічого, пане полковнику, Ян Цибульський – шляхтич з підольвова, тільки так і може вдягатися. Виходить, той якийсь варіат, той Цибульський». Ха -ха, ха ха а вже ж варіат!» А коли знає його тут хто-небудь, знає, про нього треба гадати багатьом відомо. а бачити його, напевно, ніхто не бачив. Сидить у себе на хуторі за лісами й ярами вже добрий десяток літ. Ну, гляди, той, кого Кричевський називав паном Яном, зовсім не шкутильгаючи, пройшовся до дверей і швидко, немов згадавши про щось, повернувся. Ну, а люди пана полковника не зрадять? Ні. Декому з них навіть про втечу відомо. Я навіть не знаю, до кого вони прихильніші, до мене чи до пана Богдана. А хіба це не все одно? Ну, може і так, але все ж таки Сотник Хмельницький – одне, Іван Богун – друге, а лях Станіслав Кричевський – це вже щось інше. Не би якась темна тінь, потьмарила обличчя старого полковника. «Ех, Богуне!» Прихованою тугою, промовив Кричевський, добре тобі! Через якийсь тиждень станеш під рідними прапорами, битимешся за козацькі права. А я Богун здивовано підвів незакриту обв'язкою бруву. Поруч битимемося, пане полковнику. Коли пощастить, а все ж таки ляхові козаком не бути. У цю мить. Хтось агрюкнув дверима з надвору. Овійшов Джура і почав щось казати полковникові. Богун одійшов до вікна, а й довго дивився на широке подвір'я, на жовнірів і козаків, що метушилися туди й сюди, на кількох коней, поприв'язуваних до високих стовпів, з попригвинчуваними до них товстими кільцями. «Широке подвір'я, просторий і міцно збудований дім», мав полковник Кричевський. У високих світлицях з прозорим венецькими вікнами стояли міцні ясенові й дубові меблі, дубом і ясенем штучно оздоблено було також стіни й сволоки. На полицях уздовж стін виблискував срібний і золотий посуд, але найкраща була кімната-збройниця.